Bai, e, bizan dena posigarera, eh, lan bat dara mandugu uh, bi eitzurien artean uh, alehantzio horietok gen emanez, hori errenak uh, gure uh, egitara hori eta programak proiektua berdinak zirela eta e, hori posible zela erriaren zat eta erriaren interesseetan egiten ginoela. Orduan ikusten dugu e, baikorra izatu dela, e, zaila izan da bainan baikorra, eta hori behar dugu atxiki e, egun antan. Hala. Eta gero guk landu ditugun pro proietu hori, e, bat dugu lasai urte gauzu horrentukien emateko, eta bi artigoitik lanien hasi beharko da gelda. E, Komentatzen ginuen gure artean, zaila izan da, bi puntu bakarrik, zuta Pierre Marinus Bomen artean, e, ikusiz aliantzarekin? peranzas baziruna intzigoz ere erriskiago irabazteko, nola justifikatzen, nola ikusten duzu deskert tipi hori? Nola illa Ba oui bom. Ba oui, biotan da ingeleni zulia ikusten dugularik egaten dugu bat direla 58, oraindikako 58 sortio la, baina beti danik errandugu ez eginuela gauzo hori holakondutan hartuber, zentra bada aquilo ez dela dena berriz ez direla Gainera, bat zen berze gauz bat, kontutan hartu gela zenat eta importantan zenat, e, absentio aldeti, bat genuen eun eindako berroita bortza hor. Bistan lebat, uh, uh, bien gainean, hor dut eta egia da lan bat edamana izan dela, hor ikusten dugu eun eindako hiduetu intamareta eta aldu galeela, hor dut ikusten dugu bat dela, batzela politiko po, posibilitate po po, po handi bat gauzan uh, aldatzeko, Eta bon, bakotxagu ealdetik lan duditugu gauzo horiek, eta uh, lan dudik ere ikutzen dugu antzinen arribatzen garela. Eta zenpertar gehien batek gure proiektu hautatu dugula, oduan luai gure lana izanen da proieko hori eh, erriaren zaten tokien emaitea, eta biztan dena zenpertar buz lan egitea. Bi itzulien uh, artean diferentzia behar bada, uh, bi uh, bizitegia senperen uh, dutenek, Uh, edo dutenak itsuli dira konfinamenduarekin batean horrek zure ustet horiek boza edo botzak emanda uh, Diskiote uh, Pierre Marines gauza segura biztan da lan bat eramana izandera alde hortarik, eh, dugunaz. Uh, bon, be normal den gauzada, eh, Bakotxak baleatzen ditu bere eh, posibilitate guziak, paradaguziak, baleat logizatu dire. Joko uh, hortan, estanda uh, gure, uh, gure olduan uh, irabazlea terdera uh, zitegio ikan adrektu, baina entzatzen dutu gure lana izanen dela denen zaten denen aitzea, eta gure lehentasuna oida. Proiektu bat eraman dugu erriaren zat, zientzat, eta lana eginen dugu erritargu zientzat bileskerraundi bat dominique idiar ongiorjopatus oker gaurkoan eta bihar